на випадок захоплення школи, лікарні, атомної станції. Росія хоче створити систему рівнів терористичної небезпеки. У США вона вже є. У Білорусі збирається навчити рятувальників зі шкільної парти. У нас, я пропоную, спелюшок. Так почалася осінь. У Києві багато оранжу. Листя, листівки, тріпотіння оранжевий стрічок на гілках у сквері. Навіть на ручці дверей у під'їзді хтось пов'язав помаранчевий бантик. Спершу я навіть не зрозумів, Думав, це діти бавляться. Я собі їздив на роботу, приїжджав стомлений. Дружина перша одягла помаранчевий шалик. Їй дуже пасує цей колір. Я похвалив і нарвався. Ти й досі не помітив. Це колір свободи. Це наша символіка. Тоді я теж одягнув помаранчеву кроватку. І нарвався вже на роботі. Мій колега з лісно очі сказав, «Похоже, ви теж під етіми знам'янами?» Я обурився. А що це вас обходить? Яку хочу, таку й одягаю. В нашому здоровому колективі війнуло холодком. Далі намітилася тріщина. Далі розкол, конфронтація. Дехто з деким перестав вітатися. І все через вибори, шлях би їх трафив. Можу загріміти ще й з цього кварка. Начальник мною незадоволений. Він уже чоловік передпенсійного віку. А провладний кандидат обіцяє підвищення пенсій. Нашій бухгалтерці він просто подобається як мужчина. А кілька моїх колег, наслухавшись нісенітниць, бояться націоналізму. Моя українська мова їх тепер вже дратує. А ще хтось угрівся при цій владі і не хоче, щоб щось мінялося. Хто боїться Америки, хто Росії, хто одне одного. Так розпоровся всі ці роки декларований мир і злагоди у суспільстві. Четверта річниця загибелі Гонгадзе. Вже четверта. Європарламент закликає українську владу знайти вбивць. Якщо досі не знайшла, то чий шукала. Доказова база знищена, оперативна документація зникла. Ключового свідка випустили. Новий генпрокурор, за цей час уже третій, сказав, що справу треба починати з нуля. Нічого вони не почнуть. Нуль дуже гадючий. Лише колеги-друзі як які щороку поїхали на те місце, де колись було знайдено Тарашчанське тіло. Помолилися біля кам'яного хреста. Увечері об'єдналися у живий ланцюг і провели акцію досить брехні. Влада чекала провокації. Виставила кордон. Влада завжди чекає провокацій. А як нема, то сама їх створить. Люди йшли зі свічками. Гія усміхався з портрета своєї незабутньою усмішкою. Потім всі розійшлися і дощ загасив свічки на асфальті. Влада закручує гайки. Вона скрутила б і голови, але крізь прозору шенгенську завісу все видно, мусить з цим рахуватись. Але таки не витримала. Вчора схопили радника Міжнародної правозахисної організації Freedom House. Ніч протримали в каталашці, без пояснень, посадили в літак і витворили з України. Незвичний до такого сервісу іноземець скаржиться, що зроду з ним, що такого не було. Це його перша у житті ніч за ґратами. Отож, щоб знав, що таке «фрідом» на пострадянських просторах. Але щось довго не видно лідера опозиції. Всі розвивають шалену діяльність, а його нема. І раптом, як грім із ясного неба. Звістка, що його отруїли. Ніякий не гриб, не застуда – це був замах на його життя. Він у віденській клініці. Його ледве вдалося врятувати. Клініку охороняє поліція. Лікарі звикли до політичних пресингів нервуються. Ані підтверджують, ані спростовують факти отруєння. Аналізи передано до спецлабораторій, результатів треба чекати. Опозиція приголомшена. Всі на переві висувають припущення. Хто каже, що це був рецин, типу зарину, як колись у токійському метро, хто що отрута з групи ендотоксинів, ще хтось, що сепсес поліорганний. І навіть уже зовсім сенсаційна заява, що проти лідера опозиції було застосовано бактеріологічну зброю. Я мовчу, я не знаю. Я тільки знаю, що з ним сталося щось страшне. Його політичні супротивники скептично все заперечують. У них свої версії. Панкреатит, харчове отруєння, сепсис, хребет. Латентна герпетична інфекція. У цьому суспільстві багато чого латентного. Але щоб так зроду людина підірвалася на хворобах, такого не буває. Коли він повернувся з Відня, на нього було тяжко дивитися. Ще ж недавно такий молодий і вродливий. Тепер він ледве говорить. У нього спотворене обличчя. Повело щуку. Шкіра зробилася груба, бугриста. Наче диявол поставив на обличчя печать. У зуспільстві шок. Перекошене обличчя нашої демократії, сказала моя дружина. Оце така і є Україна в очах світу. Цікаво, що Бог вибрав саме його для метафори. Але він демонструє чудеса витривалості. В перервах між лікуванням їздить, літає, виступає. Моторошна маска його обличчя викликає полярні емоції. У когось жах і співчуття, а в когось і зловтіху. Камери безжально чатують на нього. Дають крупним планом обличчя. Вихоплюють окремі деталі. галалакають, що хто хоче. Навіть, що це піар опозиції. Добрий мені – так скалічити власного лідера. У нас вже телеведучі прощаються. До нових отруєнь в ефірі. Передвиборні пристрасті наростають. Протиборчі сторони счепилися в політичному клінчі. Газети як піфії в отруйних випарах політики. Парламент мордується у прямому ефірі. Президент сказав, що нам потрібна політреформа. І чомусь перехрестився. Ледію вже викликають і в російську військову прокуратуру. Оскільки ж вона з'являється, тутешні силові структури погрожують доправити її туди силою. Її вже навіть оголошено міжнародний розшук через Інтерпол. Однак її голови руками не візьмеш. На превелику втіху мої дружини вона заявила, що готова захищатися зі зброєю в руках, оскільки мисливською зброєю володіє. І поки з нею тут роблять якусь невловиму міледі, за якою має ганятися міжнародна кримінальна поліція, вона відкрито їздить з передвиборними турами, полум'яно виступає з трибун і дуже імпонує народові своєю пасіонарністю і золотою косою віночком на голові. Провладний кандидат теж їздить, але його спіткала невдача. В одному з університетських міст 17-річний студент шпурнув у нього яйце, але на відміну від Клінтона і Шварцнегера, він знепритомнів і його забрала швидка у колаптоїдному стані, Дехто з його прихильників запевняє, що то було не яйце, а камінь, або якийсь інший тупий і важкий предмет. Приміром, штатив чи шарокопідшипник. Інакше, як пояснити таку неадекватну реакцію? В подібних випадках ладію мізинчиком струшує шкаралущу, та й виступає далі. А тут, могутньої статури і мужчина, падає скошений курячим яйцем. Міліція кілька днів шукала побід кущами якихось речових доказів але нічого, крім яєчної шкарлупи, так і не знайшла, що спричинило нову серію анекдотів про важкий і тупий предмет. Телеведучі вже прощаються. До нових яєць в ефірі. Міністр оборони пішов у відставку. Одразу ж призначили нового. Тобто нового старого. Того ж самого.